Timotei capitolul 3 versetul 8 Diaconii de asemenea trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritor de câștig mărșav. Diacon este un cuvânt grecesc și înseamnă slujitor. După înțelesul cuvântului, toți urmașii credincioși ai Domnului Isus sunt diaconi, adică slujitori. Așa cum s-a mai amintit în alte meditații, toți adevărații creștini sunt mădulare ale trupului lui Hristos fiecare având un rol, o slujbă în acest trup, deci toți sunt slujitori, diaconi, dacă sunt vii. Unde este viață, este și activitate. Domnul Isus vorbind despre orice om spunea, Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Peste tot în Noul Testament, unde e vorba de slujbă sau slujitor, în limba greacă se folosește cuvântul diacon, diaconos, toți creștinii sunt chemați la slujba lui Dumnezeu, toți sunt slujitorii lui, fiecare după darul pe care l-a primit. Dar, pe lângă înțelesul general, cuvântul diacon a fost dat ca titlu, la începutul creștinismului, unor credincioși cărora li se încredințase slujba de a împărți ajutoarele pentru săraci, slujba pe care trebuia să o facă apostolii și în felul acesta ar fi fost împiedicați de la vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Deci, slujba aceasta... Ajutoarele pentru săragi era o parte din marea slujba lui Dumnezeu, dar nu era partea principală. Pentru împlinirea ei, apostolii au ales niște bărbați credincioși, plini de Duhul Sfânt, pe care, în mod special, i-au numit diaconi. Ba chiar și femeilor li s-au încredințat această slujbă. Vezi Roman 16,1, unde este vorba despre Fivi, diaconiță în biserica din Kencrea. Slujba de împărțire a ajutoarelor strânse pentru săraci nu era ușoară pentru că ispita însușirii de către împărțitori a unor bunuri era mare. De aceea, sfinții apostoli au căutat bărbați plini de Duhul Sfânt, bărbați lepădați de sine, trăitori puternici ai vieții cu Domnul Isus, pentru a împlini slujba aceasta cu toată curăția și înfrânarea. Treburile gospodărești ale unei adunări creștine trebuie făcute de oameni verificați duhovnicește, oameni care dovedesc practic nașterea lor din nou. Despre acești oameni vorbește Apostolul Pavel. Cu timpul însă și titlul și slujba de diacon s-a abătut de la vechea a Duhului Sfânt ca titlul și slujba de episcop, ajungându-se la ceea ce se vede astăzi. Și orice abatere de la adevărul stabilit de Duhul Sfânt costă viața viața duhovnicească din Hristos. Diaconii despre care vorbește Pavel trebuiau să îndeplinească aceleași condiții pe care trebuiau să le îndeplinească și episcopii. Să fie cinstiți Fără cinste nu se poate concepe viața cu Domnul Isus și cu atât mai mult viața în slujba Lui. Diaconii ca împărțitor de ajutoare pentru cei săraci trebuiau să fie în primul rând cinstiți Împărțind drept bunurile, fără părtinire și fără duhul lăcomiei, adică de a-și păstra pentru ei anumite lucruri. Cinstea este ca și viața, când o pierzi, pierdute pentru totdeauna. Iată câteva gânduri frumoase în legătură cu cinstea ale unor oameni înțelepți. Bosuet Cinstea e ca și ochiul, nu suferă nici cea mai mică necurățenie, fără să nu-i facă rău. Gracian, un înțelept spaniol Cinstea este cel mai bun chezaș pentru tine în orice împrejurare. Alex Gall, un înțelept maghiar. Omul necredincios nu poate fi nici cinstit, nici cu caracter. Cea mai bună scrisoare de recomandare este cinstea. Nietzsche, filozof german. Nimic nu e mai de preț și mai rar decât cinstea. Forster, înțelept german. Să nu uite nimeni că omul prețuiește numai câtă cinste are. Walter Scott. Un înțelept englez. Chiar dacă ai pierde toată averea, păstrează neatinsă cinstia. Publius Sirius, un înțelept latin. Cine pierde cinstia nu mai are ce să piardă. Dacă oamenii în slujba lor caută slujitori cinstiți, cu atât mai mult caută Dumnezeu asemenea oameni pentru a-i pune în slujba sa. Un diacon trebuie să fie cinstit în toate privințele și cinstea din el să îndemne pe toți din jurul lui la cinste. Nu cu două fețe Păcatul fățărniciei a cuprins într-o măsură oarecare toată omenirea și închip deosebit pe cei care au misiuni speciale în slujba lui Dumnezeu. Cu toată dreptatea spunea filozoful francez Pascal Omul nu este decât prefăcătorie, minciună și ipocrizie și în sine și cu ceilalți. Sfântul Marcu Ascetul spunea, să nu fii cu două limbi, adică altfel așezat în cuvinte și altfel în conștiință, căci unul ca acesta, potrivit Scripturii, va cădea sub blestem. Fățarnicul nu-i slujitorul lui Dumnezeu, el nu se slujește decât pe sine. Sângele Domnului Isus însă poate curăți desăvârșit și acest păcat, dacă sufletul dorește și caută sincer acest lucru. Nu băutori de mult vin Băuturile îmbătătoare Iau mințile omului Cum ar putea sluji lui Dumnezeu Un om fără minte Sau cu mintea tulbure Cum ar mai putea sta înțelepciunea dumnezească În mintea și inima stăpânită de alcool Teofilact spunea Băutura tâmpește trezia Și puterea sufletului Întunecă mintea și slăbește trupul Sfântul Vasile cel Mare De asemenea spunea se cuvine slujitorilor lui Dumnezeu să se îndepărteze de toate câte fac tulburare minții, căci vinul mult intrând ca un tiran aleargă asupra cetății în vârful cel mai de sus, făcând negrăite stricăciuni. Întinează sufletul, lovește cugetul, tulbură învățătura. Atunci toate pornirile necuvenite, mâinile obraznice, poftele neînfrânate, strechia și nebunia cuprinde întreaga ființă nu doritori de câștig mârșav. Diaconul adevărat, adică orice slujitor al lui Dumnezeu, trebuie să aibă mai întâi grijă de firea lui veche, răstignind-o pe cruce și apoi să pornească în lucrarea cea sfântă a mântuirii sufletelor, fie că este vorba de ajutoare materiale, fie că este vorba de ajutor duhovnicesc. Cel cu firea răstignită nu va mai umbla după câștig mârșav, ci numai după câștigul lui Hristos. El va căuta tot timpul să strângă numai ceea ce strânge Hristos. Cu dragostei să-l fiecare, să simte tot din jurul meu și-l loc ușor și-l loc mai greu, că sunt lui lucrare. Să simtă din jurul meu, și nu luăt și nu luăt mai greu, Că sunt harul lui lucrat, Ves! <fie> cu spada cu cuvânt, te vindec și să tai în cruc, Oriunde unde pe ce pământ de soare cald, ori ger și vânt Să duc viață tot de-auna Oriunde calc pe acest pământ de soare cald, ori ger, ori vânt Să duc viață tot Versetul 9. Ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Ca toate tainele sfinte, credința și-are o în Dumnezeu. De la el vine și se sălășluiește în inima ce-o dorește și aleargă după ea. Și unde a intrat ea, a intrat însuși Dumnezeu cu toate darurile sale, cu toată măreția și veșnicia sa. Credința este taina lui Dumnezeu pe care el a dat-o sfinților săi pentru ca să poată fi născuți din nou, să poată crește duhovnicește în fiecare zi și să poată fi folositori lucrării sale pe pământ. Această taină trebuie păstrată într-un cuget curat, iar cugetul curat este cu putință numai prin ascultarea de cuvântul scris al noului legământ, care este adevărul dumnezeiesc. Fără adevăr trăit nu se poate ajunge la credință și la cuget curat. Domnul Isus spunea, Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Ascultarea de adevăr este puterea cu care putem păstra toate valorile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Fără roade, fapte, văzute, credința nu este credința cea dată de Dumnezeu Sfinților Săi. Dumnezeu vede faptele noastre din credința noastră, pentru că și cei necredincioși mai săvârșesc câte o faptă bună, însă Dumnezeu nu s-o ca o roadă a credinței. Oamenii însă văd credința noastră din faptele noastre bune, un adevărat diacon, slujitor al lui Hristos, în tot ce face, trebuie să vegheze asupra cugetului ca să fie mereu curat și astfel să-și poată păstra credința, căci fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în inima omului numai prin credință, dar credința este adusă tot de el. Multe definiții s-au dat credinței dar ea tot taină rămâne în anumite laturi ale ei pentru credincioși, iar pentru necredincioși este în întregime taină. Cu credința este așa, cu cât înaintezi mai mult pe calea ei, o cunoști tot mai bine și devii tot mai fericit și mai asemănător cu Dumnezeu. Ea este puterea care transformă sufletul și îl mută dintr-o stare de moarte în împărăția vieții, dintr-o stare de întuneric în împărăția luminii. Unii din credincioși mai de demult spun că credința este compusă din trei laturi principale: cunoștință, consimțământ și încredere. Adică, primind cunoștință, ne învoim să trăim ceea ce cunoaștem și apoi ne încredem de plin în adevăr. Cunoștința Un om nu poate crede ceea ce nu știe. Aceasta este ceva foarte clar. Sfânta Scriptură spune în Romani 10:17 17 Credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, credința adevărată se întemeiază în primul rând pe cuvântul lui Dumnezeu, scris în Sfintele Scripturi și în mod deosebit asupra tuturor acelor părți din Scriptură care se ocupă cu persoana binecuvântatului nostru mântuitor, Domnul Isus. Cercetați Scripturile, spune Domnul Isus. Prin cercetare și citire vine și cunoștința, prin cunoștință vine credința și prin credință vine mântuirea. Învoirea sau consimțământul Omul poate ști un lucru și totuși să nu aibă credință. De aceea învoirea trebuie să meargă cu credința. Asta înseamnă că cu cele ce știm trebuie să ne împăcăm ca fiind cele mai sigure adevăruri ale lui Dumnezeu, adevăruri care lucrează la mântuirea și de săvârșirea noastră. Nu ți este îngăduit a crede scripturile numai cu o jumătate de inimă. Adevărata credință își dă consimțământul întreg scripturii. Oricine vrea să fie mântuit, trebuie să cunoască scripturile și să-și dea tot asentimentul față de ele. Încredere în adevăr. Aceasta e o parte principală a credinței. Nu numai simplu a crede în adevăr, ci al primi ca fiind al nostru, a ne rezema pe el pentru mântuire. Adevărata credință în miezul ei este o rezemare pe Hristos. Măduva credinței, spune Spurgeon, stă într-o aruncare personală asupra făgăduințelor lui Dumnezeu. Credința este legătura cu Hristos. Credința ca un colac de salvare trebuie păstrată mereu în jurul coapselor pentru că numai în ea este siguranța vieții celei noi. De aceea ni se spune păstrați credința. Nu poți păstra decât ceea ce ai primit. A păstra credința este partea noastră pentru că ea se poate și pierde. De fapt, noi păstrăm credința și credința ne păstrează pe noi în Dumnezeu. Să păstrăm taina credinței într-un cuget curat. Cugetul curat este vasul care păstrează taina credinței. Aici se simte ea în siguranță. Orice păcat este o lovitură dată credinței. Păcatul naște necredința, iar necredința crește păcatul. Talasie Libianul, mistic creștin, spune foarte adevărat. Conștiința curată ridică sufletul, iar gândul murdar îl doboară la pământ. Teofilact, la fel spunea, cunoștința cea curată se naște din viață și petrecerea cea neprihănită. Curăția cugetului este comoara cea mai mare pe care un om o poate avea, pentru că ea păstrează toate celelalte comori ale lui Dumnezeu. Și această comoară se câștigă numai prin sângele Domnului Isus, care spală cu desăvârșire orice păcat. Necurăția cugetului împiedică cunoașterea adevărului. Sfântul Ioan îngură de Aur spunea, viața necurată împiedică înțelegerea lucrurilor duhovnicești. Păstrarea credinței într-un cuget curat este o lucrare pe care trebuie să o facă toți răscumpărații Domnului Isus, nu numai diaconii sau episcopii. Bucuria și propășirea duhovnicească nu este cu putință decât împlinind acest îndemn al Duhului Sfânt. Taina credinței s-o păstrezi într-un cuget curat. Cu Harului să prind, noi pești din marea de păcate, pe femenii mei să-i de curse apoi și să-i cupri, Cu brațul milei prea curate, Pe semenii mei să-i despri, De curse și-apoi să-i cupri, Cu brațul milei prea curate. La mântuirii vreau Să-mi brac pe lui, Și la răspântii vreau să stai Ca mana Duhului s-o La toți se poară pe chipul Lumii, Și la răspântii vreau să stai amana Duhului să dau la tot ce poară Versetul 10 Trebuiesc cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Diaconi, ca cei care slujeau la mese, adică la împărțirea ajutoarelor strânse pentru săraci, nu puteau face slujba aceasta oricum, ci numai plin de Duhul Sfânt și fără prihană în toate umletele lor. Dacă pentru a sluji la o masă trupiască este nevoie de curățenie desăvârșită, cu cât mai mult se cere acest lucru pentru cel care slujește la masa duhovnicească, trebuiesc cercetați întei și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. A fi fără prihană înseamnă curăție lăuntrică și nu se poate ajunge la această stare decât prin sângele Domnului Isus, care curăță desăvârșit orice păcat. Cine rămâne necurmat în Domnul Isus, neprihănirea noastră, cine stă necurmat sub adăpostul sângelui vărsat pe Golgota, acela este cu adevărat fără prihană în toate căile lui și el poate împlini slujba de episcop, prezbiter, diacon sau învățător duhovnicesc. În lucrarea lui, Dumnezeu nu întrebuințează decât vase curate, cei necurați, cei care nu s-au hotărât pentru a-L urma pe Domnul Isus pe calea Lui cea neprihănită, cei care nu stau necurmați sub adăpostul sângelui Lui Sfânt, aceia nu sunt primiți în lucrarea Lui Dumnezeu și chiar dacă se ocupă de lucruri religioase, Dumnezeu nu-i socotește ca lucrători împreună cu El. Firea păcătoasă a omului este ca un hoț și ca un tilhar, care, pătruns în casa Lui Dumnezeu, nu face altceva decât să fure, să strice, să jungie și să nimicească. Nu, Dumnezeu nu încredințează cheile casei sale unor oameni firești. Nu dă el pâinea și laptele cuvântului său celor întinați de o păcatului. Aceasta ar însemna o altora, ar însemna colaborarea între sfințenie și păcat. Trebuiesc cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. Starea de neprihănire și de rămânere sub călăuzirea Duhului Sfânt te face potrivit pentru o slujbă la masa lui Dumnezeu și în orice altă lucrare sfântă. Dacă spune cineva că este croitor, trebuie mai întâi cercetat lucrul acesta, trebuie întrebați cunoscuții și prietenii, trebuie văzute hainele pe care le-a lucrat. Și după ce te-ai încredințat că este cu adevărat croitor, îți dai stofa ca să o croiască și să-ți facă haine din ea. Așa și în lucrarea Domnului, nu pot fi primiți în ea oamenii neîntorși la Dumnezeu sau întorși de curând pentru că nu pot împlini toate condițiile puse de Duhul Sfânt. Cine are inimă de înțeles să înțeleagă. Oricât de bun și de valoros ar fi conținutul, dacă vasul care îl poarte este murdar, își pierde toate calitățile. Frații mei, Domnul Iisus ne-a chemat pe toți care l-am primit ca mântuitor să fim sarea pământului și lumina lumii. Aceasta este slujba noastră. Să avem însă grijă ca sarea să nu-și piardă puterea de a săra printr-o stare rea și lumina să nu o acoperim cu învelitoarea păcatului și astfel slujba să ne fie împiedicată. Ați ascultat meditații la Cartea 1 Timotei, scrise de Nicolae Moldoveanu, capitolul 3, versetele 8, 9 și 10. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cinstiți, nu cu două fețe, nu băutori de mult vin, nu doritori de câștig mărșav, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Trebuiesc cercetați întâi și numai dacă sunt fără prihană să fie diaconi. În slava Domnului cântarea Puroa Dragostei. Oh mm -hmm. Că harul lui lucrare, Să simtă tot din jurul meu, Și-l le și-l mai greu, Că sunt harul lui lucrate. Să vindec și să tai în un an. Oriunde calc pe pământ, De-i soare cald, ger și vânt, Să duc viață totdeauna. Oriunde unde pe acest pământ, De-i soare cald, ori ger, ori vânt, Iubia să-ți Harului să prind, Noi fești din marea de păcate, Pe semenii mei să-i de curse apoi și să-i suprimi, cu brațul milei prea curnote, pe semenii mei să-i desprimi. De curse și apoi să-i suprimi, cu brațul milei prea curnote. Pe zdrențuiții Și la răspântii vreau să stau Ca mana Duhului să dau, La toți se poară pe ghițul lumii. Și la răspântii vreau să stau Ca mana Duhului să dau, la tot ce pară, tipul cu nim. Dăm zilnic domnul meu Iisus, Voi întași în faptul ei. La tot ce am scris și tot ce am spus, Și legăm Făcut, Să aibă în mine împlinire ca tot ce-am scris și tot ce am spus și legământul ce l-am